Тово щільно замкнув колодки і каже, «Так ось, як вона робиться, пане королю!» «Так і так», – отказав той. Тоді того щось йому збрехав і мовив, «Пане королю, вибачте мені на хвилину, я на мить зникну, а потім зараз і повернуся». Король сказав, «Випустиш мене спочатку з колодок, тоді ти можеш на хвилинку зникнути». Та цього того не зробив. Чим голосніше кричав король, тим швидше біг Тово. Він забрав королеву патерицю, його меч, одягнув знову його одяг і став перед дверима тюрми. Король водно кричав, «Тово, де ти дівся? Іди сюди та випусти мене!» Тово відповів тоді, «Пане королю, я тут. Навіщо ви хочете вийти з колодок? А вже ж пан король хотіли мене навчити?» то нехай же пан король відчують, як то воно приємно в колодках сидіти. Тим часом уже смеркло, і королева пішла короля шукати. Люди, що проходили повз тюрму, казали, «Он король, він притулився до дверей тюремних». Королева подалась туди. Вона ще далеченько була від її тюрми, аж почула, що король кричить, «Пробі, ратуйте!» Вона злякалась та й подумала собі, що це воно за знак, що король так репетує? Коли вона його побачила в дверях, то дуже зраділа і мовила. Ой, король же зовсім не кричить, він стоїть онде коло дверей. Як підійшла вона ближче, люди сказали. Одяг той справді королів, а так, то він більше скидається на того. Як же вони побачили, що то був того, то королева спиталась. «Тово, де король?» Той відповів, «Ой, пан король оце якраз навчають мене, як воно буває, коли сидиш у кулотках». Тоді королева подивилась на короля. Ноги дуже йому набрякли. Королева заплакала і сказала, «Коли на те твоя згода, то я побалакаю з того, щоб він тебе випустив». Король прикликав того і сказав, «Тово, де ти є?» Тово отказав, ось де є пане королю. Король сказав, Тово, я тобі подарую все, що схочеш, аби ти мене випустив. Тово отказав, я не прохаю нічого, як тільки щоб тих королівин, що мене спокусили ваш одяг одягти, на дев'ять днів замкнуто в колодки. Та ще й до того я хочу мати свою нагороду закладу. «Королівна воланкау нехай буде мені за дружину». Король відповів, «Гаразд, королівен буде посадовлено на дев'єдень у колодки, а ти матимеш воланкау за жінку». Того сказав, «До того ви ще й мусите мене навчити всього, що має король знати». Король відповів, «Добре, коли ти мене визволиш». По тому того визволив короля» а королівин замкнуто на дев'єдень у колодки. «Колодки – це вже надбання європейської культури», – заважив Мартин. Це, так би сказати, християнські способи впертих людей переконувати. Тоні вислухав, що казав Мартин, погладив його коліно та й вів далі. Одного разу гуляв Тово зі своїми товаришами. І вони сказали до нього, «Чуєш того? «Ми хочемо з тобою закластися. Піди, покажи королеві свій зад. Коли він тоді не розсердиться, ми дамо тобі кожен по тисячі талерів». Того сказав: «Добре, згода». Він пішов додому, щоб мати пошила йому сорочку у штанці. Прийшовши він до своєї матері, сказав їй. «Мамо, будь ласка, пошити мені сорочку у штанці з одного шматка». Понашивати на них уздовж спини низочку гудзиків, а на кожній половині знизу по здоровому чорному гудзикові. Мати відповіла: "Гаразд, але що тобі такий гарний одяг?" Та він сказав: "Зробіть це, мамо, ви матимете від цього користь". Тоді мати відповіла: "Коли з того буде користь, то нехай буде так, мій хлопче". Тому мати пошила йому сорочку штанці так як він сказав і коли було готове то одягнувся та й пішов походжати перед королевим палацом коли він отак походжав